Йоганнес Крейслер писав, «Любий майстре, кінець діло хвалить, міг би я вигукнути, як лорд Кліфорд у Шекспірвому Генріхові Шостому, коли високоблагородний герцог Йоркський завдав йому смертельного удару, бо мій капелюх, бог-свідок, тяжко поранений упав у кущі». І я за ним навзнак, мов той, про якого після бою кажуть, він поліг або його скосила куля. Але такі небараки рідко підводяться, а ваш Йоганнес, любий майстре, схопився, та ще й дуже швидко, про свого тяжко пораненого товариша який, щоправда, впав не поряд зі мною, а полетів через мою голову чи радше з моєї голови, я не міг подбати, бо мав інший клопіт. Зробивши добрячий стрибок у бік, я вживаю це слово не в філософському і не в балетному його значенні, а тільки в гімнастичному, я ухилився від дула пістолета, якого хтось далі як за три кроки націлив просто в мене. Але я зробив щось іще більше, раптово перейшов від оборони до нападу, кинувшися на напасника і без зайвих церемоній, устромив у нього свою шпагу. Ви завжди дорікали мені, майстре, за те, що я незугарний в історичному жанрі і не здатен нічого розповісти без зайвих фраз та відступів. Що ви тепер скажете? про цей стислий опис моєї італійської пригоди в Зігартфордському парку, яким великодушний князь так лагідно порядкує, що терпить у ньому навіть бандитів, мабуть, задля приємної різноманітності. Вважайте все досі сказане, любий майстре, за попередній короткий виклад історичної хроніки, яку. Я, коли не стане на заваді моя нетерплячка, і, пан Пріор, хочу написати для вас замість звичайного листа. Про саму пригоду в лісі майже нема чого додати. Звичайно, коли гримнув постріл, я відразу збагнув, що ним винагороджували мене, бо падаючи відчув пекучий біль з лівого боку голови – Яку конректор у Генієснюлі слушно називав упертою. І справді, мій відважний череп виявив упертий опір гідотному олову, тому сліду від рани майже не помітно. Але повідомте мене, любий майстер, повідомте мене відразу, як отримаєте листа, або сьогодні ввечері, чи хоча б завтра вранці. В кого я вгородив шпагу? Мені було б дуже приємно почути, що я пролив незвичайну людську кров, а бодай трішки князівської, принаймні сподіваюся, що так воно й було. Отже, майстре, як випадок довів мене до вчинку, який пророкував мені злий дух у рибальській хатині. Може, маленька шпага тієї хвилини, коли я вжив її для. Оборони від убивці обернулися в страшний меч Немезіди, що карає криваві злочини. Напишіть мені про все, майстре, а насамперед про те, що то за зброя, яку ви дали мені в руки, що то за портрет. Хоч ні-ні, не кажіть мені про це нічого. Нехай цей образ медузи... Від погляду якої скам'янів небезпечний злочинець залишиться для мене нез'ясованою таємницею. Мені здається, що цей талісман утратить сил, тільки-но ну, я дізнаюсь, який збіг обставин обернув його в чарівну зброю. Чи повірите ви мені, майстре, що я й досі не роздивився як слід на ваш мініатюрний портрет? Коли вже можна буде, ви розповісте все, що мені потрібно знати, і я передам талісман у ваші руки. А поки що годі про нього. Буду провадити далі свою історичну хроніку.